Загладівши від дворіт свого дворища рятувальний загін, попросився до річки учитель на пенсії Сивоусий Павло Семенович Дешкант. «Візьміть із собою, аби не сталося так, що після цієї зими лише зостануться оті лебеді, що я вирізав із берези». А хіба журналіст міг не поїхати рятувати лебедів, сховавши свої очі за темними окулярами, фіксував у пам'яті розсипища снігових кучугур за селом, графічно різдану структуру лісу, що з наближенням рятувального механізованого загону мінялася. Про річку ще нагадує міст, що зараз без видимої річки зовсім непотрібний і чудний у лісі. Скидається на прозорокрилу літню бабку, від якої зосталася сама арматура. Мали б під мостом бити ключі, зогріваючи воду, та коли кілька днів підряд мете і не відпускають морози, теплі ключі вже не здатні зогріти річку, холото гортає її. А на цих ранках холодних, аж як баранці, і невольники раптової холодної зими, парилися лебеді в крижановому крищеві. Їх не збиралося тут багато. Лебеді – Самі нагадували льодяну шугу, що кришиться, що міняє обриси, що здіймає догори не так голови на довгих лілейних шиях, як стомлено і сумно прискає над ополонками фонтанними льодяниками струменів. Так, то не лебедейні шиї, а струмені води погойдуються, замерзаючи, щоб скоро зовсім замерзнути і стриміти зі зловісною, Витягували лебедів із води, орудуючи нарубаними в лісі осиковими жердинами, до яких поприв'язували мотузя. А вже коли витягнутий із крижаної купелі лебідь опинявся на березі, тут потрапляв до рук дітей, які обдирали із знесиленої птиці снігову шкаралупу, що смертельною коростою покрила пір'я. Стереблювали бурульки з крив, що звисали обважнілими каменями, горночо охлялих і покірних лебідів до грудей, і самі скидалися на лебідів, не так під небесних, як земних. Діти несли порятованих птахів до тракторних причепів, вистелених соломою, клали на солому. Знесилені і знесені до причепів лебеді, в усьому корилися своїм рятівникам, покладаючи свою долю на людей. Зі зворушливою лебединою довірливістю і віряючи їм як день нинішній, так і день завтрашній. Потім відвезли врятованих лебедів до колгостного пташника, де доглядалися кури, качки і індики. Поміж домашнього птаства гості вільного польоту трималися із мирною та впкореною погордою, наче й справді опинилися поміж родичів. У відведеній для них загорожі лебеді стояли із зів'ялими крильми, наче зима і тут іще хапалася за здобич, що несподівано випорснула з її крижаних пазурів. Незабаром до пташника налетів голова колгоспу і, кинувши оком на лебедів, наказав привезти з тракторної бригади калорифера і відігрівати птахів доти, поки відігріються, поки відійдуть їхні морозні душі від морозних зашпорів, зажадають просторою волі. Адже не завжди стояли люті зими. Окинувши оком дітей, попросив молодого вчителя Антона весну хочі спроваджувати школяриків по домівках, бо не вистачало ще й відігривати калорифером їх, коли в них у є клопітливі батько і мати. Здається, всьому давши лад, голова раптом ляснув себе долоною по лобі. «Слухайте, а де ж у Сторопівши, всі мовчали, бо ніхто не віддав, де ж Осаулко. А голова допитувався з таким виразом на обличчі, мовби той клятий Осаулко десь пропав. Не їздили з вами рятувати лебедів? Допитувався так, наче Осаулком скойно страхітливий, до кінця ще не розкритий злочин. Тут голова колгоспу вже ляснув себе по лобі двома долонями. «Скільки ж це минуло від дня весілля?» Ого-го, скільки минуло. Ого-го, навіть лебідів не рятувати. Ого-го, оце та коса Гай-гай, барилася зима, а коли вже завітала на землю, то зовсім не як бідна гостя, яка в господаря і в порозі постоїть.